A a a a a a a a Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Kheri khalqillah, nëbijënë Muhammed, wa ala alihi, wa ashabihi, wa mennë wala. Qëkuas në ruar, fëllime shtë, më lëni që të fillaj këtë emision të sëntëm, duke e fëllën ruar Allah në madhruar, dhe duke e dërguar salavatë dhe salamën bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familin shokët dhe të gjithë ata që jëndi e këtë rukë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Gjitha kështot, më leni që në fillim të këti emisionit të përshëndes me përshëndetin e bukur të ngrahtë islame. Assalamu alaikum, rrahmutullahi wa u barakatuhu. Imi në emisionin tonë që ka thot feja në transmitim të drejt për drejt dhe imi duke trajtuar që disa emisione, disa tema që kanë të bëjnë me dukurit negative të cëtë e rezikojnë sërëzit shëqërinë tonë. Në emisione e kaluar kemi folur për dukurinë e mosmbajtjes së premtimit dhe kemi thënë se kjo dukuri fatkeqësisht ka përfshi stresa të gjëra të popullit tonë. Normalisht mosmbajtja e premtimit është një dukuri dhe vës i keq që është përhap, edhe pse ë rreziku i saj dallon nga njeriu në njerëi dalën kërë nuk e mbanë premtimi një njëri që nga premtimi i ti varet interesi i shumë njerëzve, dhe dalën kërë një premtim nuk e mbanë një njëri që nga mos mbatja e premtimi të ti varet interesi i një individit e saktuar. Edhepse, në të dyja rastë, bëhet fjalë për një shkelje që fetërësht është ndaluar. Sonte, me lene la të madruar do të vazhdoj më tutje, por... Nuk do të trajtojmë dukurinë të caktuar, por do të mundohemi që sonte të jemi në kontakt më njëherëshëm me juve, duke hapur lidhjen e telefonatës që nga fillimi i emisionit. Andaj sikur që po esheni, në ruar, në e shëroni sikuat ndëruar, në pjesën e poshtme të ekraneve të juaja tashmë është shfaq numri i telefonit për inkuadrimet e mënjherëshme nga ana juaj. Për shkak se shpesh herë e shikua si tanë po ankohen se nuk po kanë mundësi të inkuadrohen përshka këtë telefonatëve të shumëta, edhepse ne i munduar që tri herë në javë të jemi në kontakt të drejt përret me juve. Por me gjithat, hamdulla kjo është një hajrë një përgzemi madhë që njerëzit po kanë nevoj dhe gjithashtu po kanë besim që të kontaktojnë me neve dhe të kërkojnë zhjidhje nga hojëlarat uh, e PIS TV-së ë uh, un kam para vetë një varg pyetjësh të shumta që kanë ardhur në lidhje me çështë të ndeshme andaj dërën në inkuadrimin e telefonatosë por ju do të kujtë të lexoj disa nga këto pyetje që kanë ardhur nga ana juaj përmes SMS-it uh, në në numrin ton të telefonit thotë uh, Jem një student muslimat dhe kam një pyytje për ju. A do të zbrat Isa Alejsham në këtë dunja para kja metit, sepse, sepse në Kuran nuk ka mundu të gjej se kur a i kthejet. Mundë si shërim e pak më të gjej rëdhë kësa i teme. Allahu Gjallahu Ala dhe i dërguar, i sërë Allahu e sërë në kam përmendur, se Isa Alejsham nuk është i goshtuar, nuk është i vërar, a i është i gjallë të gëzoti i ti, bel rafa'ahu llahu ilayh Allah jalla wa ala thot wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum ataas nuk e kan vra e aas nuk e kan kryzuar por i rdhukur atyra dhe allah permanse allah e ka ngritur tek aj tek zoti i gjithësisë dhe gjithashtu në anën tjetër tekstet e kuranit dhe porositet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çarta asna asharun se Isa alaihi salam do të zbrit para ditës së Kiametit dhe zbritja e Isa është një shenjë për shenjave të mëdha të ditës së gjykimit shenjat e, e, e, e ditës së gjykimit janë 10 të mëdha një nga ato është zbritja e Isaut alaihi salam i cili do të zbrat dhe do ket të ketë detyrën të caktuarën në tok posa i të zbrat Në kurtesë pritet një nga detyrat e tij kryesore është se do ta vret dëgjallin atë krijesë keqbërse që do bën të bën çrregullira të shumta në tokë. Prandaj të shumta janë argumentet që flasin për vërtetësinë e lajmit se Isa Alisam do të zbrit para ditës së gjykimit dhe do të zbrat duke gjykuar dhe duke ë duke thirrur njerëzit në mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam andaj është nder për të që Zoti xhallahu ala ia mundson që të jetë një antar gaaumeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot pyetja rradhas ë allejo at gruaja më shku më bujt tek teza e saj ev vet nëse burri nuk është në pajtim. Edhe pse burri e çon gruan tek teza për vizit, por nuk ka qejf që atje më bujt. Jo për dytç vet ashtu nuk ka dëshirë. Duhet dalluar këtu mes dy gjërave, Çefi dhe Leja. Nëse burri nuk ka dëshirë që gruaja më shkuat, por i jap le të shkoj ti, por unë s'po kam dëshirë. Atëherë do thotë gruaja lejohet më shku, për shkak se ka marr leje nga burri i saj që del nga shtëpia dhe të shkon tek tezi e soj, edhepse burin nuk lejot për parë syje të, të, të shkaktoj që grue të shkëput raport me familinës, duhet me indihmu që grue jetë këtë raportet mire me familinës, andë i parë syje nuk bënd që me e ndalu gruan që ta viziton, jo vetëm tezi e soj, për këdo qovë nga të afrëmite e soj. Shikun ruan nga regjia më bëjmë e dhije se kemi në telefonat, andaj i në kuadrojmë. Ordënone? Salamu aleikum. Aleikum, selamat të Allah. Eh, Pozë një pytja e lidhe me votimet, me zhjevje. Po? Eh, a mënemi në atreguju konkretisht qësh me votu, përkëm me votu e sa me ba? Po, e qartë, oda e qartë. Selamat të Allah. Tua thëmë të drejten, para se, dhe më thonë, të fillaj e misionin, kam pas një ndjen në shumë është nërmale, se do të më bëtë këpytja gjithë sësi për shkak se jemi afer, do më thonë, zxedjeve e, komunale, dhe njerëzit normalisht e kanë një brengë, kanë një dertë, oferta ka të shumëta, thirje ka të ndryshme, njerëzit jenë disi si të hotuar, nuk din që farë të bëjnë, a dalim, a mos dalim, ka dhe zëra që dëgjojnë se nuk është elejuar të votohet, disa të tjërë, thërë, nuk e për këtë të votash, për nej si t'ja bëjmë një, si t'ja bëjmë një. Pak kam folu në emisioni kaluar, pak për këtë qështje, dua që disa fjallë të themë dhe sonë të melenë Allah Gjellewal në lidi me këtë gjë. Nisi musliman, do të tëtë jemi të obliguar që në vërshdimësi të interesohemi për atë që shëriat e qua në dërë ullë më fësëde, anullimi dhe evitimi i gjdo gje që është e kjeqe. Dhe nën e tjetër duhet të angazhohemi të përpiqemi për atë që sheria oti thot gjelbul maslaha, të sillim një interes do dobi vetes tonë. Dhe nën e tjetër sheria oti ka përmend në rregull që padyshim është një rregull i artë për neve, ku dietarët thonë se feja islame, sheria oti ka ardhur për arritjen e plot të të mirës apo për arritjen maksimale të saj. Dhe gjitha shtot, shëriati ka ardhë për evitimin komplet të një të keqe, apo për evitimin maksimal të sajt. Ne duhet që të interesojme që të arimit mirë komplet. E pa një losur me ashtë një të metë dhe me ashtë njëllë. Po nuk mundemi 100% të realzumë një interes. Po mund të realzumë 70%, 80%, 50%. A të rekemi obligimë që për aqë për qinde që kemë mund zi ta rajzëm një në të ras, ta bëjmë atë që duhet në këtë dretim. Dhe në një një djetër, një të keqin nuk mund të e vjëtëm tërsisht, nëse qërënjosi asë e kërkon ko dhe mund që ndoshta një nuk e kemi për momentin, por mundemi që një fjetës e të, të, të, të qërënjosim, atër e kemi obligim këtë të bëjmë. Dhe në këtë rast, pavarësisht, se mënyra, e, se si përzgj të këne dhe në shumicin e vendëve të botës se si uh, uh, që si përzidhen u dhecit e popullit pavarësit asaj se kjo mënyr nuk është metod që shëriati e përdur për t'i përzidh u dhecit me gjithat është një metod që është përhap dhe ka marë për masa të mëdha dhe musliman në shumicin në vend nuk kanë do të të zgjidhje të të tërë të të të të Nuk kanë rrugë të dolet të teatër, këtë kanë. Andona tek ne. Ne jemi pjesë e kësaj shoqëries së kundëruar. Bëhet fjalë për të ardhmen tonë, bëhet fjalë për fatin tonë. Të nuk duhet t'jemi të izoluar, terësisht përball gjitha këtyre zhvillimeve, po thuajse nuk po ndodha asgjë ndërsa po bëhet fjalë për neve, për të ardhmen tonë, të fëmijëve tonë, kësse shumica dërmuese e këtij vendi janë muslimanë. Prandaj duhet që ta kryem dhe tyren dhe rollen që kemi për balë këtyre zhvillimeve. Pra ndaj, unë më ndojë që një si musliman, të thot, thotë në, në parem nuk duhet të mendojmë për bëjkotim të zxedjeve. Nuk duhet të mendojmë për të larguar nga pjesmare në zxedje. Por duhet të organizoemi për një pjesmarje efektive që neve në bëndobi. Këtu duhet mendojmë? Pra ndaj, a duhet të dalim, a nuk duhet të dalim, kjo duhet të jetë një kapitull i kaluar, apo, nga se tashme situata ka ndryshuar, kemi oferta, kemi zjidhe, kemi mundësi, jemi më, tepër, më thon, të të vëndishëm, për balë obligimi që e kemi e kështumarad, ndaj, a duhet dala, po nuk duhet dala në më mëndaj që kjo qështë tash duhet të jetë pak më e të i kaluar. Tash qëfar duhet të bëjmë? Duhet që të organizohemi dhe që, me të vë ë të kemi një pjesëmarrës sikurse e seca e seca edhe aktive por edhe efektive. Jo vetëm ta kryjmë një bashkëmeqë një, një votë meju dikon, dhe këtë ta bëjmë për interesa të ngushtë, partiak, personal, familjar e kështu me radhë. Jo. Megjithëse do të hapem para si para Allahut asojer, edhe për këtyre për ç'i kemi bër. Prandaj syt janë, veshët janë, mendja është gjithë shikoj. Ka njerëz që kandidojnë për herën e dytë dhe ata e kanjit kaluar në u dheqe. Shikaj ata qëfar kanë bërë? Kanë komuna, të këneqe, me dë vërtet kërëtartë e mandat kaluar, kanë qenë, do tëtë, me nivel të duhur të përgjesis. Ka gjithë mën hapsir ma te për me bo, por janë përpjek dhe kanë dhe në mundin që do shta ta kryndit dune si duhet. Ka të tjerë që kanë qenë më pak. Ka disot të tjerë që kandidojnë kësë e rodhe dhe që është e pritshme që ata të jenë shumë me efikas, shumë me aktiv, se që ka qenë para kaluës i ti. A në gjitha këto situata dalën vendi për vendit, nga se jenë zidhe lokale dhe bëdhë fjallë për shumë kandidat si uh, kandidat për kryetar, por dhe bëdhë fjallë për qindret të tjerë që janë kandidat për asamblejit komunale. Pra ndaj unë më nëjë që në gjithë vend duhet që njerëzit të jenë uh, të organizuarë të këshilluohen edhe me ogjëllarët e tyre, të këshilluohen edhe me m të vjetrit, me të mençurit se si ti ja bëjmë kutja, ja bëjmë këtë herë dhe mos të jemi të udhëhequr nga ngushtësia partijake. Unë jam më kat parti dhe unë nuk nderoj partin, pavarësisht se kandidati i sot nuk është i përshtatshëm. Ne mund të jetë partia që ne nuk e favorizojm, por kandidati është i përshtatshëm, është i mirë. Të tashme këto ligje reja të decentralizimit, kryetari do të kët kompetenca shumë më tepër, pa e nuk është vuot vetëm për partinë, më tepër është vuot për vet kandidatin se për vet partinë. Dhe mendoj se këtu gjëra duhet i njohim dhe në bazë të kësaj të veprojmë. Për këtë arsye, ë nuk e preferoj, thua them të drejtën, izolimin, nuk e preferoj që të ikim nga realiteti dhe dikush tjetër të na qëndisë do tur kontralitet. Ngase ne duhet të dimë, votuam ne apo nuk votuam. Do të konsiderohet se kemi votuar. Se si, po ndjesh nuk voton, ti ke lënë mundësi që votat e jota të keq përdoren. Kjo është një mundësi dhe ndodh kjo. Janë keq përdorë votat e të vdekurve, e lënë më të gjallëve. Prandaj ti nuk ke votan, ti ke lënë një mundësi, një hapësirë që të keq përdoren votat e jota. Kjo e para. E dyta, në çështë nuk voton, ti ke lënë mundësi që njeriu që ka mundësi të kontribuoj për qytetin, për qytetarët, për një votë më pak tjet më i dobët se tjetë që nuk e meriton. Kush e ka dobësuar pikërisht mos pjesëmarrëjote? Pra edhe më nesër duhet jemi më të ndërgjegjshëm për nuk po flas për votimin vetëm. Kjo çështje tek e fundit ë uh, ka lan, por po flas për komunitetin musliman, duhet më tepër të jemi të organizuar, më tepër të kemi atë ndjenjën e pjesëmarrjes aktive në ndërtimin e shtetit, sigurisht që kemi qenë gjithmonë, nga se si populli shqiptar musliman. Nuk po flas muslimanët e tjerë, ka se si ne jemi muslimanë Shumitë të dërmusë, pas në është ta të tjerë që ne i logaritë musliman, pa ta nuk kanë dëshirë me i logaritë musliman, atër është që shtetetër të për përflasë për shumitës në këti popli, që poplën ka kontribu. Kosh e ka sejë si këtë liri, pas Allah gje leo ala. Kosh? Sakrimitës e këti popli, bitë e këti popli, që janë musliman. Andaj, nuk do që tash pas gjitha këtyre sakrimitës e ve, gjitha këtyre angazhimeve, e kontributeve, të arriturave, tash për një të fëllim të tërheqqemi dhe të jalim dikuj të rrugën që ajtë nga e thurë dhe qëndisë të ardhëmën tonë. Për ta shqyja, unë nuk, padushim, nuk mundem që të marë rolin që tash më të përcaktoj në gjitho komunë këtë duhet vëtuar, nga se padushim kjo nuk nuk është absolutisht etikja, nuk është absolutisht përpudhje me misionin tim si hoqë, por, Mendoj që fjallët që i përmanën përrisi janë të mjaftushme që gjithë do kushtë të din ka të orientuat. Po thëmë se vota e dhenë kandidat të caktuar është me përgjëtësi. Filim është para laut e pastaj edhe para poplit dhe para këtivani. Pra ndaj të kryim këtë rral me përgjëtësi dhe me dignitet dhe të kryim këtë rral me nderë si duhet e jo të prirë, thash, nga inatët, e të prirë nga ngushtësia e përkacis partjake, familjare, fisnore, e kështëmerad, par të mendojnë për interesin kolektiv, parëse të mendojnë për interesin individual. Dhe mendojnë se në qëfëse gjithë tha këto që i përmenda, i kemi parasysh me lehen Allah të manuar, nuk do të gabojmë në qëfëse i kemi parasysh si kur që i përmenda këto kriterit që fulla portohë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Kondoza shumë çfarë të thuhet në këtë temp, por unë me kaq që më ftohen për shkak se nuk është emisioni çka thot të fja për votimet, por është pyetja e përgjigje dhe shumë shikues tashmë janë duke pritun e linjë për të inkuadruar, andaj nuk dua që ata të privojnë nga inkuadrimi. Me kaq më ftohen me këtë pyetje dhe po e inkuadroj pyetjen e radhës Urdoni. Selam aleikum. Aleikum salam ورحمه الله. Eh uh, desha po një pyetje valla Uh, Aleut Martisa me një bjoll i një që të katonë. Po. Edhe një bjëmër janë. Po e qartë. Edhe një kujtë e kamë. Edhe gjumonë. Po. Uh, a fol të dhe në fëllë vetë në gjumonë këta burat, vetë në gjumonë, po. a dhe drekenë. Buratë, po? Po, buratë në gjami. Po e qartë, e qartë. ose përkëtet martesa me djonë një dikatun, pse pse e tën me një dikatun e bartni mbi amën, nuk do të thonë detyrimisht që ka pengesë për të martuar. Por do të shikohet lidhja që kanë mes vete. Lidhja mes vete a është pengesë fetarisht për të martuar apo nuk është? Fakti që janë dikatuni, çdo mëton ka shumë njerëz që një dikatunian të martohen mes vete. Kjo s'do të thotë që të jetë pengesë, por dhe penges. një një penges. Penges në mbiam në kush pengesë. Vetëm mbiami fetarisht nuk ka pengesë. Pengjes janë disa gjëra tjera që janë të dishme fetaresht si pengjeset të martesis. Se përket gjumazë dhe drejkës, kam folë gjithësar për këtë qështje, dhe kemi thënë se burrat që e falin gjumon, bije për ta obligimi i falisë dhe drejkës. Këse gjumaj e zemënsanë dhe drejkën, pra ndaj për dirë so, do të do të e krymë atë që është bazike ditë në gjumon, atëre në këtë rast, bije obliguashmëria falisë në amazë dhe drejkës për burrat. N për të falë, përshka kësa të nuk e falën, nuk e falën gjëman. E inkuadrujmë edhe një telefonat? Selam aleikum, aleikum uh, dohta me të buë një pytje. Porno? Uh, Aleju e të mjërdojnë mes konve, me qëraupat që jënë t'hullat, për që jënë po jëtë i dykshme. E qartë, no? Që kjo më në të sëllu, selam aleikum, më në të sëllu. Uh, Mënaje që edhe kjo pytje është trejtuar disë herë, edhe kjo pë disa emisioneve të këne, qoftë të kë, emision të duke kërkuar për gjigjen, por qoftë të emision të drej për drejta dhe qëndrimi djetarve për bal kësaj pythja nuk është unik. Djetarët janë të dy mendimeve, disa mendojnë se mesi duhet tjetë nbi një të mbathur që ka kusët saktuara, tjetë elkurës dhe tjet do të jetë stabile në në çndrimin e saj. Ndërsa nëse bëhet fjalë për një material të hollë që nuk qëndron vetvetiu, bie, si këto çorapo për shembull, atëre një grup i dietarëve nuk e lejojnë mesin mi atë të mbathur. Ndërsa pjesa më e rëndësishme e dietarëve e lejojnë dhe gjykacit si mes dy mendimeve duhet të jetë argumente, padyshim dhe hadithi më ghirim një shobës radhjallahu ta'ala anu cili flet se një dit i ndihma i pejgamberit sallallahu se me mar abdes dhe kur ere të këtë mbathrot e ti e që nuk ishin meste, por ishin qarapa i dërguar i sallallahu a sallam tha da huma leri dhe dhe dhe mos më ndihma me jek nga se un i kam veshur ato duke pas abdes ande vetëm ra i ra mes me to dhe u mi aftua me kash muhamedi sallallahu a sallam për endaj në qofë se një një u një dot ka nevoj lejo ta perdor këtë lesëm të bazuar në këtë hadith të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem Allahu adin masmire. E nkuadroj me telefonin ti atë. Selamulejkum. Aleikum selam er-rahmetullah. Ë komi stor ka kur ka dhënë autorë jon kash ku këto grat në vit. Po. Kur s'u okupot lidha nuk e di tash a deshti më vit për më vlot apo për tjetër sot qoft kemi dhe nësherime disa edhe për me vludin, dhe datë për qendrimi në fetar dhe qka është me e mirë që të bëhet për të, për të vdekurin, shpeshet që të inkudurit edhe një herë ndër shtëta, nëse ka mund si shikuosi për ta plesuar për të për për për për të për uh, të për të për për të për të qërën të të për të të të tërë? Ashtë... Asta obliguar... Në sonë te... Kulluvaldojnë ma zhdo nam dhe të herë, masë që dhe namazë. Po. E qartë. Po sa të ipet selami në namaz, temi es-salamu alaykuratullah, es-salamu alaykuratullah, më nuk kemi asë gjë obligim, mur fund. Edhëpse i dërguar, i sa osem ka preferuar që ti ledzojmë edhisa lutje pas namazën, si kërsa është Allahumend të salam njënkës salam, dhe në fund të këndum ajëtë lë kursin, të themit 30 e triherë, subhanallah, të themit 30 e triherë, alhamdulillah, të themit 30 e triherë, Allahu Akbar, këtu e në porasitë Muhammed, salam, edhe praktike, edhe teorike. Mirë, për nuk janë obligative. Besimtari posa të jepë salam nuk ka më obligim në raport më namazën. Kjo është e para. E dyta, se për këtë lezimit të surës e l'Ikhlas, ka arën hadithet përgambiris osëm se lezohet është e preferuar, jo obligative, është e preferuar që pas gjdo namazi të lezohet nga njëherë surja Ikhlas, kul huvallohat, surja Falak, kul audhu bi rabbi l'Falak, edhe surja nësë, kul audhu bi rabbi l'Nas. Kjo nga njëherë të lezohet se të lënga këto tri, pas namaz të drejkës, pas namazit të ikindis dhe pas namaz të jacis. Ndërsa, Pas namazit të sabahot dhe pas namazit të akshamit të lezohen nga tri herë. Kjo është e që është porasit nga Muhammedi s.a.ll. Ndërsa, për lezimin e kul hua lau e khet djetë herë, ka argument tjetër që ka arë në sahihun e muslimit, se preferohet mulzu gjatë ditës kur dhe qoftë. Dhe të herë e lezohen, daqë ditën, daqë natën, dhe të mëngjes, dhe të mazdiqë dhe mazregë e kur dushë. Dhe ka thënë pekamberi s.a.ll. Kush e lezoh Kul 10 herë gjëtë ditës i endërëtën Allahu një shtëpi në gjenet. Kjo, një palat në gjenet. Kjo është do tëtë ndamas nga namazi. Edhepse edhe kjo është e preferuar mirë është, për nuk është obligative. Mendoj se është e qartë për rigjën e këtë dretim. Allah edhe në mas mire. Inkuadrujmë edhe një të, të të të të të të tërë. Salamu alaikum. Aleykumus salamu rëtula. U është i kam një po... atë i ë dashamë bën një fytë ky hadith që është për pemë. Për kan? Po, çka vonë dalle sallam bën në pemë, kur me humër është paradok. Po. Po tash për shembull kur ti shkon me humër pemë dikon se nuk ka mirë me marr me hangër, që ky hadith thësh, është shumë më ashtequt se ç'të koment. S'pot kuptoj ku eki problemi në Allah. Për shembull që thonë nuk bën me humër pemë, për shembull skuja me marr. Po, por shembull ka thune njerëzit miellin për se votë. Po, e hadithi thotë, më... por shembull pa mota si shekoj naç. Po, kuptoj, po e hadithi për çka qesh ke kërë thua ditën tënde? E po, hadithi që është edhe në feshet e animet, na den, dhe lësi dome, na den për me hanë me tis. Me me hanë. Po, po, po qartë, po. Po tjetër. Dhe pritja ditë. Deja, po sh që të hëtë punë në që të ndërrit për Shami, për shemëll, se, kër në kështë me drejt që kjo punë, që e o gjëllar për shemëll, më smanër për të kërë që po, që nuk bëni bashkë ma të i kjenë drejt ma, për shemëll që shke në gjelana i vloj që e ka qitë në media, atë pa vidën që në kërë kërë argumenti që të përja shtuhet më vëtëra në Shami dhe shkullë dhe. Për sh qësëtë bani bashkëve gjëllarë gjithë me dameni gjith për nëntim me ronë fungë saj punë e mo. Pa, qarë. Të Teter, Allah? Së përkëmë nëjma shumë Allah, shpër djetë, më abonja Allah. Amin, Allah. Sëjë, jo, Allah shpër djetë, farimuneres. Sëj, përket, do më thonë, hadithët që i tërguari së realizëm në kaporosi që ta mbjelim një pem, një fidan, edhe në qofësër duke bërë kjameti, dhe aiçi ka të bëj me marrjen e palë të pemve nga kopësht e pronarë të caktuar, më ne që nuk ka kur formë spajtimi këtu mes dy diteve. Nga se fillimisht pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu ka thënë se ka nëse do të bëj kiameti dhe fi yedi ahad ikun fasila në dornë ti ka një fidan let ta mbjell. Kjo di çfarë kuptimi ka? ka kuptim që ti bën e punën, edhe pësë nështë ta nuk delë rezultat, nëse është të bukja metin, nuk, nuk delë më pëma, kësuna ti shpërblejës që e ke milë një pëmë, që në esër ke mundësi të uh, ushqiesht, ti vet nga jo ja dhe të e ja për tjera. Par ditë nuk nuk kuptan, se ke që ka të milë njeri, këtu e më përket njeshtë, jo, të më pas me leje. Në ditë i ka të bëjë, do të të uh, me uh, marjen e sebepeve, dhe Duke mosikuar a dal rezultati apo nuk dal? Na nuk dim rezultatin. Eu ashta bëjm punë e mirë. Për e ka ditë kod më me kod. Ndërsa ti e mill nëse e mill në në në vend publik dhe nuk ka rrethoj që jap shajn se është e dikujt, të njerëzit, kalimtarët strehohen në hinën e saj, mund të pushohen në hinën e saj, mund të hanë nga fruta e saj, është e liuar në vend publik por në që se njërë e kam bjell pëmën në rë, mrenda rrëthojave të kopsë të ti, atër kjo është ndaluar, nuk bërë në mardë dhe mëne që këto dy gjera janë të qarta se kanë ndëllimë mes, mes vete. Se për këtë ndodhijtë për shamin dhe ndërruar, është gjelarët janë pronësuar shumë sa që nga pronësimit e shumë ta, kanë provokuar edhe kanë provokuar edhe allergjin e shumë njerëzë dhe që nuk pë po e marrin rolin e tyre në shoqëri, rolin e e e udhëhecit, rolin e rolin e e e e msimdhënës tamam si duhet. Populli tashmë po prancimet e, e, e, e, e toj xhalorë dhe po qëshkojnë më të madhe, po klikojnë më të madhe. Prandaj shumë xhalorë kanë prancimet e tyre, deklarat e tyre qoftë përmes mimberit të tyrë nga xhamiet e tyre ditën e xhumë, qoftë në rast të tjerë, qoftë në gjëra kanë dhënë dhe po qendronte puna tek deklaratat e hoqëllarve dhe tek prononcimet e tyre mot ti kjo punë ishte mu, kishte mundësi po nuk qendron atje nuk qendron atje qendron tek ata që kan mundsi ta bëjnë këndëshin po nuk kan vullnet do se si duket nuk kan interes saktuar se si duket ndoshta interes më të madh kan ta mbajnë kështu pezull që uzim administrativ të paqartë që ka shkaktuar shumë probleme dhe kokqërrën e mitit të muslimanëve saqë ta zgjidhin këto problem. Unë mendoj se do zgjidhet kjo problem me lena Allah të mënduar. Gjithsesi, por është çështje që kohe dhe nuk po them çështje që kohe larg, por inshallah në një të afërmë do të bëhet një zgjidhje. Andaj xelllarët mëson duk mund të dalin bashkaritë me prononcime që të lexohet një deklarat në emër të të gjithëve. Por mendoj se fillimisht bashkësia me Kosovës ka dalë me një deklerat dhe ka shëruar qëndrimin e saj për qështë në shamis. Dhe kur bashkësia i sta me delë me një deklerat, ajo përfatësën të më thonë heqë më pak se afër një mi hëgjalar të Kosovës. Spo ku imam të gjamijeve që janë. Mos të asëm edhe për hëgjalar të tërë që punin e administrata të bashkësia i shtëmë e kështëmërat, andaj një mi hëgjalar, hëgjalar përfatësuan me një deklerat të kërësia e bashkës islamet të republikës e Kosovës. Andaj, ka prezentime dhe prënësime kolektive të përbashkëta, por ka dhe individuale. Dhe edhe të individuale nuk janë në përplasje dhe në mos pajtim njëra me tjetër. Andaj, ti ndëgjën e gjellarët dhe ki përshype se të gjithë kanë nejt njëre bashkë, para se me dalë dhe pas taj kanë dalë individualisht të shprejnë indinjaten dhe revuallët të tjene për balë, dhe më thonë aktë problemi, për boll këti problemi. Prandaj dua të them që nuk është nuk është nuk mungon, dua të them thjeshta një koordinim. Edhe pse do të ishte koha pse për të bërë edhe më tepër me siguri, por xhollorët janë duke u munduar ta bëjnë atë që u takon mrena hapësirës që ata e kanë normalisht, në hapësirën që ata e kanë, edhe pse normalisht sad sikurse prej nuk po nuk po hezitojnë që përmes mediave të ndryshme ti etiketon hoxhallarët të flasin keq për ta, ti keq interpretojnë fjalët e tyre, të thojnë se janë parahistorike, të thojnë se janë këtu të ashtu të këtu më rad, por mendoj se gjitha këto përpjekje për të degraduar institucionet e hoxhallarve do të jenë të dështuara për shkak se besimi që kanë populli ndaj hoxhallarve është shumë ma i fuqeshëm dhe shumë ma i madhë se tendenzit e një grupi të vogël njerëzhës që tentojnë të rënënjë këtë mirëbesim. E kemi edhe një telefonat e inkuadrojmë. Ka dështuar. Së të qoftë, shikonëruar, ne këtu e bëmë një poshim të shkurëtër dhe pas taj rikëthemi përseri me lena dhe dëtë manuar me inkuadrimin e telefonatët e juaj, ja andaj në ndëqë një zotë jëshu lift. më inkuadrojmën e telefonatave të juaja dhe më pyqjet që nd 빈 gjanë juaj. ë nuk e di nëse regjia a ka ato telefonat të inkuadruar, po e inkuadroj më një herë. duket në ka i po? ë po, vështë vësht diçka me pyqjet, do të thonë ta bu. orna unë unë më martum Edhe po? boba jem, e më nga ka thonë në një e djenë dhe që nëse haqënë i porë dhe i bleni grove dhe i shka për e ti tëne, kër halal nuk jo bëjtë. Po, na dëme thonë i të ujna në bashkë halat edhe pasunia, shpia, kretja në mëndë bobës, po punën, po, po, po me falët që -i grus, në i bleshe më bëzorat grusë ose e mushi telefonin nëse dhe i shka, jënë porë që unë i makë për rrugës temë. Po aja që më interesej muë, është nëse mësënë e këmë përgjithsi për rru temë, e ju boba jënë shëmpëll, uh, atëhere, po të udëm, uh, ësë pëmëzënaj malkim, ose naj të shka në të nëjë blikë rrugës temë, të shka për palijën e bobo së temë. Po, e që arëtë? Që kjo më interesej rrugës? Në shalë, të amë përri, në shalë, dhe që i interesuar që më të vërtet mës të provokash hidërim në ti. Dhe ti është gjithë mund një djalë korekt në e prindit. Më dhe kjo është vlerë që duhet të vlersuat, zote si përbleft. Në anën tjetër në që fësjetot si në bashkë kalak, dhe pse kjo form e jetitës është e fështirë, që dhe më thonë, kjo mund tjetot kërë njërë nuk janë martun, po kërë bën familje të shumë ta dhe është pak problem menajimi, veçanin kohën tonë, po së do qoftë, kjo është mënyrë që njerë është e përzjedhin vetë. Andaj, zakonishtë, dhe më tonë, bëdë një participim nga rruga dhe nga kontributi në budgetin familjar. Për shambull, një një marrë vesh që gjithë koshë të silë gjysme në rrugës, të silë, për shambull, 70% rrugës, ose të silë krejt për rrugës e pasaj baba ju jepë, nga buxheti familjar asaj sa ju takojnë kështu më rad. Nuk duhet më mshëf diçka ve me këçpërdorim këdrejtim. Do thotë, më thonë që valla i ka bler grujë në telefon strike, apo etas për harxhimet, ushqimet edhe veshmatës han nga buxheti i vëllezërve të tjerë. Kjo mund të jetë padrejti. Por në çoftë për shembull ti ki rrogën tonë dhe e jap, jini marr vesh që 200 euro, mjafton babas të mujt. Dhe ti tjesht 200 euro tëra. Apo Baba edhe se ti ki para, 200 i ke pru të shpija, por 200 s'ki nevojnë pru, se ato tjesin ty, atër me ato 200 qënë tujat, që ti e ke dhonë kontribute në bugjetin familar, ki i drejnë me blinë grusun e dhurat, dhe nuk ka të qëka të keqe. Baba nuk ka drejtë me bërë këse kushzime. Baba nuk ka të drejtë të kushzën kështot fmit e ti, që nuk ku a bëj halad që ose i blinë një graf dhe qëka paleje. Nga se burë nuk ka në ojë mor Ase burë nuk e ka obligim me malen nga baba e ti, asë por të martuar me grunë. Por duhet me respektuar dëshirën e babas. Duhet me respektuar, mirë me respektuar. Mirë, por normal, nuk e ka obligim, si kurse e ka vajza, të konsultuar me babën e saj. Dja nuk e ka këtë obligim, si kurse e ka vajza. E lëre më, të është martuar, e ka rogën e ti, pa të dushim se nuk e ka obligim me pyth për gjithë do të talë babën. Dhe baba nuk duhet të shëndërrot një, pa të them eh diktatorën shtëpitë çdo lëvizën shtëpitë tet me linën e tij. Po nëse baba e ka për të ruajë drejtësinë e familjes, që o jo dikush ti bën gruas vet, e dikush s'ka më ti si bën gruas se kë të por i bën të shtëpia dhe blen dhe kontribon për shtëpi, atë kë mund të më konsulloj, është është e vërtetë. Prandaj nëse participoni në, në buxhetin familjar bashkëarest dhe në mënyrë të barabartë dhe pastaj ju mbetet një sasi e caktuar e parave që ti haxheni privatësh. Dhe pastaj pas kësaj ti blen gruas tonë diçka, pa lënë babas nuk ka diçka, nuk ka diçka të ndaluar në këndë të motit. E ankuadrojmë telefonin tjetër. Urna. Selam aleikum. Aleikum selam Tullah. Hoje di të më davonë pyetje. Kam lexuar no? në librat e Zakri Bajramit shtatë porosit pengave merit. Edhe atë shkruaj që në mjerin kohën e pengave merit i ka më fol 3, 5 ose 7 premte në filen a madhë, ju ka pranun dëshira, da me thonë në lutë vetëm për një dëshirë të aktume, ju ka pranun, da është a me ditë sa i beson ju kësa i sa ka së është e vërdit, edhe një pykje kam me se i lymë qërpëkt me maskarës sistem të ajujit, a kemë drejtë përmi që atë maskarë me bo avdes, a do të mi fshikë krejtë, ma së ne me mor avdes. Po e qartë. A kënë avdesi. Po e qartë. Selam ose për këtë pyetje të sapo nuk di që ka hadith, kështu që flet se dikush që lutet, do të them, çdo të prante, duke e fol namas saktuar i plësohet dëshira. Nuk ka kështu diçka që unë e di se ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ky transmetim kanë u i për tu verifikuar e, saktësia e tij. Ne së dëshojm Allahu në lëson dëshirat atë ngritur me pjesën e tretën natës. Për këtë ka argument, se dherguari, sallallahu, se me ka përmend, se allaudhjallahu alëz bret në qilë në dunjas, në piesën e të rejtë të natës dhe të ratë, kush ka e, do një nevoj etja, plëtsojjat nevoj dhe adëshirë, kush kërkon fali, etja fali më katët, gjdenat, pëse me pritë gjimon, gjdenat allaudhjallahu alën atë ratë që ne ti përgjigjim e ati, me namaz, me lutja, të kërkojmë falit e kaj të ti para shtroj nevojat tona kërkesat dëshira dhe dëshirat tona te melen allah xhelal allah nuk i qen hoq lutjet tona ndoshta e vonon pak pergjigjen por kete ben per arsye per ursi te mda ndosha nuk na pergjigj na ce kemi kerkuar por do mos do ne jap diçka te mte mir se aja ce kemi kerkuar prandaj duaja nuk shkon hoq as nje hera se per kete abdesin bi maskara ko lloj lloj duhet me shikou ku st es do thet qe te deperton uji ne lkur andaj çerpiku dhe kjo pjesa e syrit është pjesë e fytyrës që duhet të lahet. Allah xhëlhorë ka obliguar që të lahet fytyra. Andaj duhet të lahet fytyra e tëra dhe duhet të depërton uji në të gjitha pjesët e fytyrës. Prandaj varesh nga materiali i maskarës apo makiajit që përdoret, atë e merr dhe vendimin. Ka disa që janë më të trashë dhe më problematik, nuk depërton uji deri tek deri tek lkura, andaj nëse nuk depërton uji deri tek lkura dhe nuk e prek lkurën atër pa dushim se abdesit nuk, nuk është në regullë. E në që nuk e dinë vëlla atë për të përtojohë, atër ma mirë, e fshinë, pas të rënë, merë abdes, pas taj, nëse ka nevoj të lyhe në sytë përstimi maskaratere, mund të bënë këtë pas abdesit, Allah dhe në mas mire. Kemi të të mëtë inkuadrojmë. Selamu alaikum. Alaikum, selamu ala t'ullah. Kam gjithë përqëja vëlla. Por në allan. Përqëja parë është, sa ësht para se më fëtë, para se më ka apëtë sy pragon në Shqiptu, e ja, u dhubiloj në një shëjton e ragjim, po edhe kër jam prezent në banjo, a munan veti, kështë të taj Shqiptu me gu, me thunë veti, kështë të ja, u dhubiloj në një shëjton pra. e ragjim. Pythja ty të është që a munë është me kallëzu për 4 hadithet e nevevijot, sa në përqyshme, sa në um se unë di që shumë pa disa ditë edhe nuk e di po neve viu veç duhet të shaq me ditë për sa sa leh apo sorta pëlqyesh pse këto kanë buxhet po charlan selam aleikum aleikum selam tuhanu so për këtë pyetje së parë para se të yuhet në vece nuk kanë vetë tu a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim qase kjo lutje e mirë është në rregull Kur pe gamëni sallallahu alajhi wa sallam ka porosit që të thimi digjtet para se të hymin në WC. Ai është të themi bismillah Allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khabais. E përmanden me amin e Allahu, themi o Zot më ruaj nga çdo shejtan keqbaraz para se të futemi në WC. Pastaj me këmbën e majtë futemi në WC. Dhe atje në banjë është vendi ku njeri u e kry në nevojnë ti, dhe është vendi ku njeri i pastronë duartë ti dhe ku është piesa e mbetur e banjës. E që fse duke pytur, me e përmendë Allah në azogjellë, të gëvendi ku je duke kër nevojnë, kjo është ndaluar. Nuk bënë asë në vete, do dhëtë asë fshemurazi e asë me zë. Nuk bënë. Nga se është ndaluar, të përmendë Allah në azogjellë, të gëvendi ku kryet, kryet nevoja ndërsa në qofse duke pyet jasht vend kur nevojat tash na kemi ato ë do të thon vendet ku kuret nevoja është uji që e largon ndëtsirën, kalon e përgypat dhe shkon në kanalizim dhe ai vend mbeti pastër pastaj andaj a versi mund të montojë ndonjë vend ku mund të marrëm abdest, nuk prish punën aty me marr, më thon bismillah, nuk prish punën aty më thon bismillah dhe pse njërë ju në që fëse heziton, nuk, si jam e mërmene më thonë bismillah, mund më jaftohet që më thonë bismillah para se më hyjnë në banjo, dhe pasta i më jaftën aji bismillah për të marrë abdes. Se përket hadithët në vevjut, kemi një tërfënat njërë po i nëkodrojnë, pasta i opin përgjithin shallah. Urnën e? Urnën? Urnën e, po të nëgjojmë? Al Aleykum, Salam alaikum. Aleikum s-salam vërtullam. Kam një pytje. Jam tukalu me një voice, të simtare, e të jiti në Kosteleone, po kena tështë një ka nëzhu familjes, një kena ka nëzhu familjes, por boba sotjike ka thonë në Kosteleone, se dojtë kena të njajtë në vend, të njajtë të shasë, të ashtë nuk përdi që ishë në vetëru. E qartë? Falem dherët, një përshëndës. E dhenë aty falem dherët, nëmesh kalëm të kjo pyqe pak më vonë, pas që tjapin përgjigje në pyqen që bërë i shikosim e iret në lidhe me 20 hadithet e nebëvjut. Uh, imam nebëvjut është një djetar madh, i madhë, i cilë ka qeni një orë në shumë shkenca dhe lëmi islame. Një nga të lëmi që ka qeni një orë dhe ka qeni nga djetarët e mdhej, është dhe shkenca e hadithit. Andaj aja është autor i libët Rjadu Salihin, uh, kopshti i... Uh, do tëtë njerëzëve të mirë dhe vëtshëm, ku ka përmbledh dhe ka ndarë në, kapit në kapitin e ka ndarë, do tëtë aforë të 2.000 hadithë. është liber me dëvërtet i mrekullu shumë dhe është i përshtasëm për qdo familje që të letzojnë ditë për ditë dheqë nga kjoj liber. Në në të të tërë, kjoj njeri e ka bërë edhe një verzion të shkurtuar të një dorat saku që ka përmbledh hadithët bazë dhe të hadithet që në bitonë, ndërtonë regula, dispozitet të më dha, dhe janë bazat e islamit. Dhe këj liber është 20 hadithet e imam në vëvjot. Për është liber i mrekullu shumë, liber shumë shumë shum, i nevajshumë, dhe është mirë që ato hadithet edhe të mësohen për mandsh, por, por edhe të dim komentin e atyre hadithetve. Unë sa e di, nështë da ka dhe liba tjera, por sa e di, në Gjurë Shqipe është i përkëtyr komenti djetarit Ibn Salih Al Uthaymin, libri i dietar i djetar, e, Sheikh Uthayminit, do thotë që është koment i 40 hadithëve vit. Por ose të gjithë ata që nuk e kanë librin ta blejnë dhe ata më vërtet kanë mundësi që përmes një shërimit të thekut dhe jo shumë të gjat të kuptojnë këto hadithe të arta të pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selam që janë baza e fesë Uh, Pytja e radhës kalemi një vajs për baba nuk në lehem se thotë uh, jemi si dajt një katun e kështu më radhë vlenderuar uh, duhet me dit se një mashkull dhe një femër nuk e kanë të liuar të kene raporte me zvete dyrës ato nuk i legjitimojnë të raporte e raporte të legjitimojnë fëtëresht me fejes e pasaj dhe me martes normalisht e fejesa që bëhet të këni atë akti akti i i i i i i i lidhës mes dy çifteve bëhet me pëlqimin fetarisht me pëlqimin e kujdestar të vajzës me pëlqimin edhe të vajzës dhe që e, do të kët pëlqim në kët kërkesë të jenë dëshmitar dy dë, e më e më tepër nga njerëz e besueshëm që e dëshmojnë kët akt se ka ndodhur realisht prandaj apo dëshira e vajzës është me rëndësi Por nuk është veç a jë ja vendimtare. Dojt edhe kujdestari isoj dhe baba isoj uh, të ja pëlqim në vetë. Të ja pëlqim në vetë. Dhe faktët që ajtë për momentin e ka këtë hezitim, mirë është me, me i thonë dhe ati, hadhe shkëm të një hoqë, edhe vesum. e vesëm. E vesëm një hoqë, a është endalume në market voice. Dhe pesë që gjithë hoqë, që gjithë hoqë, do të thë se nuk është endalume. Faktët që, in dikatuni, ne tlarqat tani ndihmë don dikujt, doj Allahu të ndaj çfarë brez janë diku, autombrezi 20 do thotë të kom daj kushëre migj. E kështu më radh, na ndina më afro shumë raportet. Kjo është mirë që na ndina më afro, po ka era afrimi i tepërt nuk është nevojshëm se bon dëm, sikurse në kët rast. Prandaj, uh, mira më afro në raportet mira. Mira më afro në solidaritet në ndihmë, por jo afrimi i te tepërt për të bashkuar dy tri që duhen me zveti pëlqejnë kështu më radh. Po dai mirë me negocim me prindën e vajzës me vazhduam tutje duke duke kërkuar edhe vajzën nga baba me njëfarë presionit ja bën po aty më dërguon një njeri që baba i saj jau kohatorin t'ia sheroj ndonjë huaj do një, një i dihshëm t'ia shpjegosë nuk ka pengesë pse jo më ja dhon nëse baba ska as të pengesë pos kësaj mendoj që nëse s'haruohet presoj që ta ndoshë mendimin por derisa nuk e ndër mendimin atë nuk legjitimuohet fejesa atëre do të thotë Me këqarë, po në blotë të më shqyve dhëve janë të ndaluara. Janë të ndaluara, Allah dhe në mësë mirë. Kemi të telefon të inkuadron? Ajo. Ornani? Selamu alikam. Aleykum, selamu alësullam. Allah, jështë për e bërgjës të mësionën qërbani. Amin. O dhëmë në kamë ndë për tjekëtë. Më dhëtë në mazit të atishtë dhe takëshamit, më ndohë që në hapën goja, apo në ushen hapën boja, që kur, kur dëshme të lejtë. Qëka të mujtë me, mu me bonën like, e këta? E kur? Qëta lu që se... mujtë mu, me, me bo? Po? Allo? Po për të nëgjeve, që nëgjeve, që të njësë qërim, kur ndodhë kjo? Në mm, këshamë, dhe njësi. Po, po, po. Qëka të doja gësham me të me bo? A të qëka më këtë të referu? Kjo bëhet dëmonë? vajdimisht jo një herë dy herë por shumë herë këtku apo vetëm një herë dy herë ndoshta si? shumë herë që ndon kur të fundit po don për ku për ku gjatë do të nuk ndërpej 10 minuta 15 minuta apo gjatë disa minuta po pres edhe më shumë fars kem thuditë aha fars po po e ço fars fars senna si, shom senyati e edhe një sot në sot dia ka vuren edhe traz dikës e, e vonëta A, a kisa dheja një tipër në qëfaitër, fa që në bagu, i, fa rritër faqirë du të mbagu kër dhe zburër e faqirë, nukon dheja një tërkëto. Që kam këshë të preferu një tregu e besojnë? Që kam e bu kër dhe zburër në fasin nuk në gjema mirë? E, e kishtë burin në pras dheke. Po? Edhe për tështë pasin ka thoa nana me i pagunë në që fa rritër në pras dheke. A me i pagu që fa rritër? Të... Po, po, po, e, e kupto, e, e kupto. Po, tjetër pjutje? e ti atë kur vjen kur vjen shumë po po vërmend të fam vjen mend. A një fjalë. A thonë, ka një problem? Jam i di. Un. Selam. A sepse për këto disa par, domethënë ka mundsi normalisht gjithë në mi njerëz do ndodh që domon edhe të të shtiti të kollitemi të amit, hapet goja. Këto gjëra janë normale për një njeri, por nganjëherë mund të ngasmi me shejtanin. Mund të ngasmi me shejtanin nganjëherë në namaz. Prandaj mirë është njeriu të mundojë të koncentrohet në namaz sa të shëtanit, goja, ka mundsi. Nëse shumë kohë ngacimet e thonë shumë tepër i hapet goja, atëre ka ngacimet e shejtanit në namaz, duke i shkuar mendja shumë larg, nuk pun të koncentrohet, atëra kanë hadit në, në Uthmani ibn Talhas Radiyallahu Taala anhu qali është ankuar tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ngacmimin e vazhdueshëm të shejtanit që e bën në namaz. Atëra i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka thënë Inna madhali kumull, khinzëb, ajo është një shëtan që quëtë khinzëb, që dëtyrë ati është pengimi i musimalë më falë rahat. Ase shëtanit mundohet dhe më një me në pengu, e ka e të atil që në pengonë në namaz. Atërë e pegamsin ka unë qëfë se e shpeshtan dhe te përdo në në pengonë, atërë e njëri u lejo që në namaz me e këthy pak kokë në anë e majtë pështu në të rjerët futera, dha tot a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Dhe të verë namazit, me lenin Allah xhënëlah, unë ashtu që të larguohet kjo pengesë dhe kjo vezëpse, pasi që ta kën ndërmarr kët udhzim të, të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në të përket pagesës së çfarëtove këto janë ndaluar, do s'ka të bëj me fen ton. Do të më shkum ja pagu namazin, ja pagu xherimin, s'pagun gjëra. Kto doni një mund të pendu tek Allah xhënëlah, wala dhe mundu me i kry, që s'nuk e ka kry, do të mund të pendu tek Zoti xhënëlah, ngasë nuk nuk nuk shpaguohet njeriu më parë nga obligimet që i kanë ndaj Allahut Azza wa Jalla. Nëse ka obligim dëzut e Të Bareku wa Teala, nga namazi let pendohet. Nëse ka ende jetë, ka shpirt dhe kupton ti thimi pendohet e Allahu Jalla wa Ala, kërko falje tek Zoti i Gjallë wa Ala, ndërsa Allahu ta fal, atë që pendohet sinqerisht e Allahu Jalla wa Ala me keqardhje dhe me bindje se ka bërë keq dhe me pendim tek Zoti i Gjallë wa Ala se nëse Allahu e shëron dhe ia pije do të vazhdon me konmà mirë mikroobligimet atëra Pdojësim se Allah njeriu tilla fal. Pa duhet pendimi bëhet me me me falje me përmirësim të gjendjes, me punë mirë, nuk bëhet me çfarëta. Jo, e ndaluar është, mirë, po pa, ato para që i ke pasur me përçefarat, ja episoda ka, ne ha të, të smurit ose në çësave vdes, ne ha të i japë fukareve, nëse do zotë gjë lehuara që ai sevap që e ka fituar përmes asaj koha të bëhet edhe një freski për të nesër ditën e gjykimit tek zote Gjella Gjelal hu, nërsa qëfareti nuk është piesë e fjesë tonë. Që ku e së të ndërruar, pa dëshim se e, emisioni me juaj është i këndë shumë dhe telefonatat, pa dëshim e, po vinë parreshtur, por për shka që të saktuara teknike, e, unë me duhet që këtu të ndërpej emisionin, përse kam betë të gjysë më ore, por shpesoj që takojmë në javën arshme dhe të vazhdojmë diri në terminin e rezervua për këtë emision. Dhe dhe sonë të kërkoj falje, por gjysë më ore që ju të kon juve, më duhet sonë të kërkoj falje se nuk mund të vazhdojmë më tutje, ndaj, Zotë Gjellera ju shpërbleft, kjo është e koha që pa të mundësi të rezervujmë për juve. Dhe në takimin arshëm, Zotë i ruajt dhe mbeti në kujdesin e ti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <të>